Book two. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. t 4 6 n 6 Negation 1 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 6 j 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 6 Jag förstår inte ordet. Jag förstår inte meningen. Jag förstår inte meningen. Jag förstår inte betydelsen. Jag förstår inte betydelsen. Läraren. Läraren. Kunnar du kunnkru? Förstår ni läraren. Förstår ni läraren. Ja, jag förstår honom bra. Ja, jag förstår honom bra. k u n n k r Lärarinna. Lärarinna. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับฟังภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนภาษาอังกฤษ i าษาสครับผมเข้าใจท่านดีใช่ผมเ r ้าใจผู้คนคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ förstår ni folk? förstår ni folk? Nej, jag förstår dem inte så bra. Nej, jag förstår dem inte så bra. Pärning, fan. Veninna. Veninna. Kunnar du ha en k ä r Har ni en venina? n Har ni en venina? Krab, ja, jag har en. Ja, jag har en. Ljusålder. Dottern. Dottern. k u n n i r du ha en d o t t a r Har ni en dotter? Har ni en dotter? ไม่ผมไม่มีลูกสาวหน่ฉันไม่มีแน่ฉริงม่มี